Самсон спирався в розкраяні щелепи лева. Всі скульптури стояли на своїх місцях, їх було не менше, як два десятки. З неба мені привидівся малюнок двох рукавів річки Стрипи, плетево-бучецьких вуличок. Я згодом звірив з картою, все так і було». «Невже ви справді вірите, що ратушу можна відбудувати?» – наважилася запитати Ірина. «Хіба це реально?» «Я покладаюся на себе. На себе і на двох-трьох людей, з якими познайомився останнім часом. Треба тільки зрушити цю ідею з мертвої точки, а далі піде. Будівлю відновити – це реально. Ми радилися з фахівцями». Зрештою, вже і були спроби. Це, звісно, потребує великих коштів і огром зусиль. А скульптури як відновити? Є деякі копії, а тих, що немає, зробити. Або встановити де-не-де фантоми, міражі, сучасні конфігурації зі скла та дроту. Який-небудь талановитий авангардний метець щось придумає, Ті фігури там ніби і будуть, і ніби ні, залежно від освітлення. Я їх уже бачу, в уяві. Тепер ще треба знайти художників-однодумців. Тут у Бучачі має бути музей Пінзеля. Має, має бути. Весь Бучач – це місто музей Пінзеля. Пінзель і Бучач, як Моцарт і Зальцбург. А Львів? А Львів і Пінзель – як Відень і Моцарт. У друге за час їхнього знайомства стався з Яном Кумпою напад красномовства. Найважливіша, мабуть, для нього тема. Ірина цей піднесений стан добре знає. Вже майже біля Львова пролинав дзвінок. Ян вислухав когось уважно, тоді сказав – Вашу наполегливість та й умирне річище. Гаразд, хоч зараз. Тільки так, я сам і ви самі, без супроводу. Тоді в мене, глянув на годинник, за годину, у мене. Хто це, несподівано для себе, запитала Ірина, наче мала право. Наш знайомий Богдан, відповів Ян. Він не помітив претензійного тону. Вона ніколи нікого не запитувала, хто це, і не розуміла, коли пхаються з такими запитаннями. А тут у самої вихопилося. «Осені прихід – це як вода. Вмиєшся, і всі твої думки новими стануть». «Що?» – не второпав Ян Кумпа. «Це так у боку. І цікава. Таку боку, Ірина сховалася за японця, перевела на нього розмову. А, промовив кумпа. Танка. Фігасія, як каже молодняк, вигукнула Ірина. Ви любите східну поезію? Ян повагався, але не втримався і засміявся. Я бачив книжку на задньому сидінні, гортав її, поки ви виходили на заправці. Ех, міг би дещо приховати. Ні, він довіз її додому. Нічого істотного не сказав, навіть банального до зустрічі. Подякував за подорож, та й усе. Вона пішла до брами, витягла ключі, озирнулася. Він чекав, поки вона зайде всередину, дивився їй услід. слід. Вона кивнула. «Їй ти вже!» Київська траса. Покручені стовбори старих присадкуватих глиб блищать проти місяця масним графітом. Нічний вітер ворохнув гілки, обсіяні краплями дощу, облямовані місячним сяйвом. І на землю з тихим шурхотом посипався кришталь. Ірина, наче в епізод якогось фільму випадково потрапила. Пружно вгинається під ногами набрякла земля. Вона заповнює заглибини, засмоктує взуття, кросівки чи туфлі. Не може глянути собі під ноги. Лише чує – холодне болото хапає вже за щиколотки і пускає неохоче з огидневим чвавканням. Ірина тримає над головою парасолю – Прислухається до вибоніння за стіною, облупленою, вимурованою, Бо зна коли з проломом посередині. Вона вже двічі гукала Яна. Це ж його голос, там щось монотонно мимрить. Що він там робить у зруйнованому костелі? Молиться? До кого говорить? Невже не бачить, яка негода насувається? Зараз почнеться щось неймовірне. Кликала його під парасолю, а у відповідь нерозбірливе шамрання. Вже й не впевнена, що то був його голос, і тільки рясно скрапує згори із залишків склепінь, з вузьких перетинок між трьома отворами в затьмарене небо, в ввіття дерев над головою. Вони переплелися корінням з каменем уцілілих стін. Дощ набирає звуку і сили. Гуготіння потужної хлющі над головою і навколо. Раптом оглушливий гуркіт. Надломилися мури. Наче в розбитому дзеркалі гігантська тріщина прошила будівлю, Задзвеніла земля під ногами. Нема за що вхопитися, щоб не впасти. У порожніх отворах зруйнованих склепінь запали вскіз фіолетові хмари. Наче хтось збив кінокамеру, об'єктив хитнувся.